Karinti frigyes. Mik adom a megosz valami. Kedves atyám bátyám, kvintus. Hát aztán no, meg olvastam az újság szombatos számában, mert azt mondja, megírta kedves atyám bátyám az esetekben, hogy a mik vagy. Uram, fiat, talántán mögszát, mert szögete úgy mondanák, ma az meg jól van, ha úgy van. No, egyszer világosan megmondta, hogy ezek a jó fene írók, meg mi egyéb, amik itt írkásznak minden csuda szemlékbe. Szemle, nem jól vágsz.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 Hanem hát, az mégsem sem aztán. Tudja fene, nem magyarok mégse. Hogy a fenébe lennének magyarok, ha szem még csak egy gatyapántlik a se lók, sehol. No né. Aztán a regényhősről csak azt tudja meg az ember, hogy milyen ember, meg hogyan gondolkodik, meg milyen az esze, a szíve, lelke, mifenéje, meg hogy hogyan szenved és örül. De egy kutyateremtette nincs a beszédjébe neki. Pedig, vagy penig, ahogy smakkol, Eszem, meg feje, meg szíve, meg emberi formája a franciáknak, meg az angliusoknak is van. Na de, kutyateremtette, meg Gatyapántlikája Csak a magyarnak. Hát azért. Nem is lehet az jó, Úgy sajtítom. Lehet, hogy nem értek hozzá. Ugyan kedves Quintus Atyabátyám, Már hogy ne tetszenék érteni hozzá? És hogy ne értene ehhez Az újság? Az első, a legnagyobb magyar hírlap, aki büszkén hirdette magáról mindenkoron, hogy európai színvonalat akar teremteni nálunk egy elfogulatlan kultúra tiszta világosságában. Hát persze, hogy persze. Kultúra az kultúra, és irodalom az irodalom. Ha nem, hát, aki író akar lenni, az annak a földnek a sorját viselje, amiből kimászott, és aki somogyban született, az írja meg somogyt, a rossz sebb ott tegye ki. És aki burokban jött a világra, annak elég életfeladat legyen, ha elmondja többféle világításban, milyen színe, bűze volt a buroknak, És ne akarjon kimászni belőle, és ne lefetyeljen mindenféle szamárságot, hogy ő ember, és ő gondolkodik, meg érez, mint egy ember. <gül> Micsoda beszéd az? Amár hogy lehetne ember, ugye? akit már levágtak az anyahasáról tisztességnehezség szólva. Azt hiszem, ő korda ombilikának, vagy szegedélyesen ámbilikának hívják a nagytudományúak. De lehet, hogy másképp. Szóval, de. aki magyar író, az nézzen saját magának a felekére. És ahol jól termő paprikaföld van, ott termeszem mindenki paprikát. Ha hát csak rá arra a földre, a pofáját neki. Húzzuk, nyúzzuk, nyomjuk, gyömezköjük, hasaljunk rá, kaparjuk ki a szemét. A hát talán bírja még egy kicsit, ád még valamit. Na csak nem megyünk föl a hegyre szőlőt termeszteni, hiszen azt meg tudja csinálni a francia is, meg az anglius is. Hát, persze, hogy persze, hogy persze. Hm? Lehet valaki író, ha még csak a tájszólásokat se használja rendesen. Ugye bizony, ahogy néz neki a Schiller glakéja, ha nem úgy kezdődnék, ahogy kezdődik. Fesztgebájelt én de elden, de auszilam gebrön. Vagy érdemes volna elolvasni Anatol Franzt, ha nem kizárólag a Brötányi paraszttal foglalkozik, hanem idegen levegőbe állít be alakokat. Na, ugye? Ugyi? De meg azt mondja, atya bátyám, csoppa, bűvészet, meg mesterkedés az, amit ezek, haja bizony, összehordanak, ezek a nyugatosok. Mert vágjuk csak ki világosan, ezekről van szó, úgy? Hogy ezek nem a világos, egyszerű, természetes emberi beszéddel beszélnek hanem mindenféle idegeneket, faranciákat utánoznak. Holott nyilvánságos, hogy bolondok azok a faranciák, mert például az asztalt is táblinak nevezik, pedig azt minden ember, akinek helyén van az esze, asztalnak tudja. Mert az az egyszerű csuhajhely, az a természetes emberi beszéd, amit még a nagy fene okos tudomány is, filológia ide, meg filológia oda, lingua humánának nevez. Ha, annak semmi se fontos, csak az igazság. Az nem utánkozik senki után és elszer fel eburát. Senkit nem utánoz, se idegeneket, se mixátot, hanem olyan, mint az a kristályvíz. És nincs tele, példának az ő okájáé, modorossággal, mert nincs utálatosabb, mint a modorosságosság. Aki csak Illegeti, béillegeti magát. Ma, aki csak szavakat csillogtat, azt nem, én férek fenékekre, dolognak. Aki mindétig egyformán beszél, úgyan egy hangon, abajok egy hosszába. azután másféle beszédet, másféle gondolkodást, másféle művészetet nem ért meg. Ha? Csúnya egy dolog, az a modorosság. Hát, persze, hogy, persze, hogy, persze, hogy, persze. Utóirat Azt mondja Quintus bátyám, annak a két iránynak, a miénkének, meg a magukének, nyilvánosan, a nagy, művelt közösség előtt kellene összeverekedni. Á nekem úgy rémlik kár volna a fáradtságír, nem lehet párbajt vívni egyenlőtlen fegyverekkel. Mit használ nekem a finom toledói penge, ha valaki lőccsel mászik rám? Aki két ellentétes világfelfogást, Két más nemű életcélt? Egyrésztről az elmélyedés felé való törekvést, másrésztről a puszta formák keresését boldog nyugalommal egyszerűen úgy különböztet meg, hogy két iránynak nevezi, mely két iránynak valami választott vezérvezetése alatt nyílt háborúban kellene összekapni? <gül> hát. Ez előtt már is letette fegyverét az a másik irány. Nincs értelme itt a vitának se. És nem is érvül, és nem is bizonyítékképpen hozom fel, ha csak úgy eszembe jut az orosz irodalom, amelyik egyszerre és váratlanul. Ellen álhatatlan áradat módjára úgy borítottabb Európa térképét, mint maga a krisztusi eszme kétezer év előtt. Az orosz irodalom, mely épp úgy elhatárolt, s nemzeti hagyományok talajából nőtt, mint a magyar. Na de nem azt látta életfeladatának, hogy visszagörbülve boldogan szagolja a saját talpát? mely a hodni földöt tapodott, hanem nyitott szemekkel, s horró, szenvedélyes erőlködéssel a mindig és mindenütt emberit kereste, emberi gyönyörök és emberi szenvedések okát és vigasztalását. – Hát de, úgy, kedves Quintus agyám, bátyám! Igaz, magyar íróval nem eshetik meg az a szégyen, hogy idegen is megértse, aki még paprikát se evett? Hogy európai sikere legyen, meg egyéb? Hiszen ahhoz az kellene, hogy lelehessen lehessen fordítani a munkáját. És megette a fene, úgyi, az olyan magyar írást, akibe... Nem a szép-varrottas szavak és a szép-varrottas tősgyökér a fontos, amit igazán nem lehet lefordítani, hanem holmi érteménye is van, olyan érteménye, aminek még faranciául is van érteménye, amivel... Maradok kedves bátyámnak különben igaz tisztelője, és bocsánatot kérek, ha valahol az éj helyett rosszul használtam az őt, de még csak kezdő vagyok, tetszik látni.